Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inna alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ukiruh Wala'udhu billahi min syururi anfusina. Wa min sayyatia amalina Min yahdilillahum falamudillah lah Wa min yudlil falahadiyya lah Wa ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabih Wa man tabi'ah bi'isanin ila yawmiddin amma ba'd. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal Dan banyak memuji Allah yang telah memberikan kepada kita banyak kenikmatan, Kenilmatan yang berkaitan dengan agama maupun yang berkaitan dengan dunia yang berkaitan dengan agama seperti kenikmatan Islam kenikmatan Iman kenikmatan diberikan di kepada Sunnah Rasulullah SAW dan dibukanya hati kita untuk menerima ajaran dan juga syariat Rasulullah SAW dan Allah SWT beritahu فَمَنْ يُرِدِ اللَّهِ أَيَنْ يَهْدِيَنْهُ يَشْرَفْ صَدِرَ مُهْدِيَ الْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِيدْ أَيُّذِ اللَّهُ يَجَعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَسَّعَدُ فِي السَّمَاءِ Maka barang siapa yang Allah kandaki untuk diberikan hidayah? Diberikan petunjuk, dijadikan dadanya lapang dengan Islam Dijadikan dadanya lapang dengan Islam Itu menerima apa yang ada di dalam agama Islam Barang siapa yang Allah kehendaki petunjuk bagi dirinya Dilapangkan dadanya untuk menerima agama Islam Dan barang siapa yang Allah kehendaki kesesatan Maka Allah jadikan dadanya sempit Sesak Untuk menerima agama Islam Sempit dadanya seperti orang yang naik ke atas seperti orang yang naik ke atas dan ini menunjukkan kepada kita tentang agungnya nikmat hidayah. Demikian pula kenikmatan-kenikmatan dunia seperti kesehatan sehingga kita bisa melakukan ibadah, bisa melakukan umrah, bisa melakukan solat, bisa melakukan puasa. Demikian pula Kenikmatan keamanan Sehingga dengan nikmat aman ini Kita bisa melaksanakan ibadah dengan baik Kalau kita melihat Keadaan di sebagian negara Yang tidak ada keamanan di dalamnya Kita lihat bagaimana Susahnya mereka untuk melaksanakan ibadah Susahnya mereka melakukan ibadah Ketakutan ketika akan melakukan sholat Susah untuk melaksanakan ibadah umrah dan juga ibadah haji. Demikian pula kenikmatan waktu luang diberikan kita waktu dan juga usia dan juga umur yang dengannya kita bisa menambah amal, bisa bertobat kepada Allah dari seluruh dosa. Dan di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW beralasan mengatakan. Nikmatan, mabulun fihima, kathir min al-nas. Kesehatan wal kerabat. Dua nikmat kata beliau, kebanyakan manusia rugi dan tidak bisa memanfaatkan kedua kenikmatan tersebut. Dua nikmat di mana kebanyakan manusia tidak bisa memanfaatkan kenikmatan tersebut. Asy-syihhat wal faragh, keduanya adalah yang pertama, kenikmatan sehat, kemudian yang kedua adalah kenikmatan memiliki waktu luang. Banyak diantara kita yang ketika diberikan kesehatan malas untuk melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Malas untuk menghadiri majlis taklim, malas untuk melakukan salat malam malas untuk melakukan puasa dan seterusnya. Baru setelah dia ditimpa sakit dan tidak bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh orang yang sehat, baru dia merasa tentang bagaimana nikmat kesehatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada dirinya dahulu. Dan yang kedua adalah waktu luang. Banyak di antara kita ketika mendapatkan waktu luang Berpikirnya bukan bagaimana mengisi waktu luang tersebut untuk menambah amal Memperbaiki ibadah Mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal Tapi yang dia pikirkan adalah bagaimana Dia memanfaatkan waktu luang tersebut untuk perkara-perkara yang Justru tidak dirilai oleh Allah Azza wa Jal tidak jadi oleh Allah Azza Wajalla Baik berupa maksiat Maupun perkara-perkara yang mungkar Kemudian ketika dia memiliki waktu yang sempit Barulah dia merasakan bagaimana nikmat waktu luang Yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan dahulu kepadanya Dan kerana itu bapak Sekalian yang dimilihkan oleh Allah Azza Wajalla Mumpung kita diberikan kesehatan dan mumpung kita diberikan waktu luang maka hendaklah kita memanfaatkan dua kenikmatan tersebut untuk memperbaiki amalan kita Dan mendekatkan diri kita kepada Allah azza wajalla. Kemudian selawat dan salam semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarga beliau, para sahabat beliau dan juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman Ini adalah majelis yang ke-36 Dari pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Tahawiyah Yang dikalang oleh Al-Imam Abu Ja'far Ahmad Ibn Muhammad al rahimahullah, Yang meninggal pada tahun 321 Hijriah meninggal pada tahun 321 Hijriah. Dan isi kitab ini adalah tentang masalah akidah yang merupakan fondasi di dalam agama Islam. Kalau baik akidah seseorang, maka akan berpengaruh pada ibadah dan juga akhlaknya. Dan kalau buruk akidah seseorang, demikian pula akan berpengaruh pada ibadah dan juga akhlaknya. Kita lanjutkan jawaban beli warahmatullahi di dalam kitab ini. Beliau mengatakan wafii du'ail ahya'i wa sadaqatihim manfaatan lil amwat. Wa fi du'ail wa fi du'ail wa sadaqatihim manfaatan lil amwat. Dan di dalam doa orang yang masih hidup dan sadaqah mereka Ada manfaat bagi orang yang meninggal dunia Doa orang yang masih hidup Dan sadaqah yang mereka lakukan Untuk orang yang meninggal dunia Ada manfaatnya bagi orang yang Sudah meninggal dunia Beli ingin menjelaskan kepada kita Bahasanya Doa orang yang masih hidup Itu doa yang baik yang dipanjatkan oleh orang yang masih hidup Untuk kebaikan orang yang sudah meninggal dunia Baik itu keluarganya sendiri seperti orang tuanya Maupun orang lain Demikian pula sodafah yang dilakukan oleh orang yang masih hidup Dia bersodafah dengan niat Pahalanya adalah untuk orang yang sudah meninggal dunia Maka ini ada manfaatnya ada faedahnya bagi orang yang sudah meninggal dunia dan tidak sia-sia. Ada manfaatnya doa tersebut demikian pula sadaqah tersebut ada manfaatnya bagi orang yang sudah meninggal dunia dan ini berdasarkan dalil yang sahih baik dari al-Quran maupun dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun doa Maka di dalam Al-Quran Allah SWT menyebutkan Doa orang-orang yang beriman Yang datang setelah para sahabat anhum, Doa baik mereka untuk para sahabat anhum. Allah SWT mengatakan Wallathina jauh min badihim, Yaquluna rabbana Ighfir lana walikhwanina Allathina sabakuna Bil iman, ولا تجعل في قلوبنا ليلة للذين امنوا. ربنا إنك رأوك راهين. Ini diucapkan oleh orang-orang yang datang setelah para sahabat radlallahu. Mereka mendoakan kebaikan untuk orang-orang yang beriman sebelum mereka, yaitu para sahabat, muhajirin dan juga ansor baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Yang isinya adalah memohon ampunan kepada Allah untuk diri mereka dan juga untuk para sahabat radhiyallahu anhu. Wal ladzina ja'u min ba'dihim dan orang-orang yang datang setelah mereka, setelah para sahabat. Mereka mengatakan, "Rabbana fighfir lana wa li ikwanina alladzina al iman." Wahai Rabb kami, ampunilah diri kami Dan juga orang-orang sebelum kami Orang-orang sebelum kami mencakup di antaranya adalah Para sahabat Yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia Dan ini menunjukkan bahasanya Doa ini bermanfaat bagi orang yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia Seseorang mengatakan Allahumma gfirli kula Allahumma Yang sudah meninggal dunia Ampunilah dosaku ya Allah dan juga dosa kedua orang tuaku Akan diterima oleh Allah Azza Wajalla dan akan bermanfaat bagi orang yang sudah meninggal dunia Ada pun di dalam hadis Maka banyak di sana hadis-hadis yang menunjukkan tentang Manfaat doa dari orang yang masih hidup Untuk orang yang meninggal dunia Di antaranya adalah Doa yang disyariatkan Ketika kita sudah Atau baru saja menguburkan saudara kita Doa yang disyariatkan Apabila seseorang Baru saja menguburkan saudaranya Itu mengatakan Memohon kepada Allah supaya Allah menguatkan hatinya dan supaya Allah Azza Wajalla mengampuni dosanya. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah SAW suatu saat bersama para sahabatnya menguburkan salah seorang sahabat dan setelah selesai menguburkan beliau SAW Mengatakan kepada para sahabat yang ada di sekitar beliau, "Istaghfiru li achiqum." Wasallulahu tathbiid, fa innu alaa na yusall. Istaghfiru li aqikum. Wasallulahu tathbiid, fa innu alaa na yusall. kalian memohonkan ampun untuk saudara kalian. Dan saat itu beliau berbicara kepada para sahabat yang ada di sekitar beliau setelah mereka menguburkan seorang sahabat. Istaghfiru li aqikum. Janganlah kalian Memohonkan ampun untuk saudara kalian ini Wa sallallahu Dan tidaklah kalian meminta untuknya ketetapan hati Mengapa? Fa'innahu al'ana yus'al Karena sekarang dia sedang ditanya Itu ditanya oleh dua orang Malaikat, Mungkar dan juga Nakir Ditanya tentang tiga pertanyaan Siapa Tuhanmu? Siapa sesembahanmu, siapakah Nabi-Mu dan apa agamamu Mintakanlah kepada Allah ketetapan hati Karena keadaan saat itu adalah keadaan yang sangat menakutkan Bagaimana seseorang baru saja mendatangi alam yang baru Dan dia tinggal sendiri tidak ada yang lain Kemudian didatangi oleh dua makhluk yang baru pertama kali dia melihatnya Dan dua makhluk tersebut adalah memiliki rupa yang sangat mengerikan Dalam hadis disebutkan aswadani azraqan Hitam dan biru Jadi hitam fisiknya dan biru matanya Sebagaimana diterangkan oleh sebagian ulama dan memiliki suara yang bergelegah Dan ditanya dengan tiga pertanyaan yang besar Yang apabila seseorang sukses di dalam menjawab pertanyaan tersebut Maka dia akan mendapatkan nikmat kubur Dan apabila dia gagal di dalam menjawab tiga pertanyaan tersebut Maka dia akan mendapatkan siksa kubur Ketika ada seorang muslim mendoakan ketetapan hati untuk saudaranya. Di syariat yang bagi kita untuk mengikuti jenazah. Mendolatkan kemudian mengikuti jenazah sampai dikuburkan dan kita mendoakan ampunan untuk dia dan juga mendoakan supaya Allah menetapkan hatinya. Yatsabbitu Allahu lillil amanu bil qawli thabiti fil hayatid dunya. Allah akan menetapkan hati orang-orang yang beriman Dengan kalimat La ilaha illallah Fil hayati dunia wa fil akhiran Baik dalam kehidupan dunia Maupun di dalam kehidupan akhirat Dengan dalam bentuk ihsan kita Perbuatan baik kita kepada saudara kita Inilah yang disyariatkan Adapun mentalkin Dengan mengatakan yang pulang Apabila datang kepadamu dua orang malaikat dan dia bertanya seperti ini, maka jawablah seperti ini. Kalau dia bertanya seperti ini, maka jawablah seperti ini. Maka ini tidak disyariatkan di dalam agama Islam. Tidak disyariatkan dan tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW dan tidak dilakukan oleh para sahabat atau deraanmu. Mempelajari tentang siapa rok. Siapakah Nabi Muhammad SAW Apa itu agama Islam Ini kita pelajari ketika kita masih hidup Inilah waktu kita untuk mempelajari Dan mendalami tentang Allah Azza Wajalla, Tentang nama-namanya, tentang sifat-sifatnya Mempelajari tentang siram nabawiyah Mengenal Rasulullah SAW Lebih dalam Mempelajari tentang agama Islam Tentang rukun-rukunnya tentang rukun-rukun iman, tentang rukun-rukun islam Adalah ketika masih hidup Dan kita praktekkan dalam kehidupan kita Sehari-hari Adapun sudah meninggal dunia Kemudian baru diajarkan Tentang siapa Allah Siapa Nabi, siapa agama Maka ini tidak ada manfaatnya Yang bisa kita lakukan Adalah mendoakan Mendoakan bagi orang yang meninggal dunia Supaya Allah menguatkan hatinya dan tidak disyaratkan untuk mengazani orang yang baru saja dikuburkan. Dan ini juga termasuk amalan yang tidak datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Azan ini adalah ibadah yang memiliki waktu tertentu dan memiliki fungsi tertentu. Dan para taraf para ahli fikih semuanya dalam berbagai mazhab Ketika mereka mendefinisikan adan, mereka mengatakan bahwasanya adan adalah al-iyam al di waktu solat. Adan adalah pemberitahuan tentang masuknya waktu solat. Inilah yang dimaksud dengan adan dan tidak memiliki fungsi yang lain. Tidak ada fungsi adan atau di antara fungsi adan adalah misalnya melepas orang yang meninggal dunia. Atau melepas orang yang melakukan ibadah haji misalnya Maka ini penggunaan azan tidak pada tempatnya Azan adalah ibadah Dan dia memiliki waktu tertentu Memiliki keadaan tertentu untuk diamalkan Jadi yang dicaraatkan setelah seseorang menguburkan adalah Mendoakan dengan ketetapan hati dan juga dengan ampunan Ini saja dan ini menunjukkan bahasanya doa dari orang yang masih hidup bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat, mengapa Rasulullah SAW menyuruh para sahabatnya untuk memohonkan ampun bagi orang yang baru saja dikuburkan? Kemudian di antara dalilnya adalah adanya atau disyariatkannya solat jenazah. Disyariatkannya solat jenazah di dalam solat jenazah. Kita disyariatkan untuk mendoakan bagi orang yang kita solatih, yaitu pada rega'an yang keberapa? rega'an yang ketiga. Disyariatkan kita untuk mendoakan kebaikan bagi orang yang yang sudah meninggal dunia yang ada di depan kita. Dan diantara isi doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diajarkan ketiga, menyolatkan jenazah. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa shahidina wa ghaibina wa wa kabirina wa wa untana dan seterusnya Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina ya Allah ambilah dosa orang yang masih hidup di antara kami dan juga orang yang meninggal di antara kami ampunilah dosa orang yang masih hidup di antara kami dan juga doa dan juga dosa orang yang meninggal dunia di antara kami menunjukkan apa? Menunjukkan bahasanya Nabi saw di dalam doanya ketika melakukan solat jenazah mendoakan kebaikan untuk orang yang masih hidup dan juga untuk orang yang meninggal dunia. Berarti doa orang yang masih hidup untuk orang yang meninggal dunia bermanfaat. Dan di dalam hadis yang lain. Disyariatkan kita untuk berziarah kubur. Disyariatkan kita untuk berziarah kubur. Dan dahulu Rasulullah SAW melakukan ziarah kubur. Adapun dari ucapan beliau yang menunjukkan tentang disyariatkan ziarah kubur adalah ucapan beliau SAW, "Zurul kubur, fa innaa tuzakirukum al akhirah." Andalah kalian berziarah kubur, karena sesungguhnya ziarah kubur mengingatkan kalian kepada kematian, kepada akhirat. Ini adalah dorongan dari Rasulullah SAW untuk melakukan ziarah kubur, dan di antara faedahnya adalah faedah yang kembali kepada orang yang berziarah yaitu mengingatkan dia kepada akhirat, mengingatkan dia bahwasanya dunia hanya sementara, dan seseorang Bagaimanapun sampai pada tingkat yang tinggi Dalam masalah dunia Dalam masalah harta Dalam masalah jabatan Tepat kembalinya adalah sama yaitu Kepungguran Sehingga ini mengingatkan seseorang Jangan sampai dia terlena Dan jangan sampai dia Merasa bahwasanya hartanya akan mengekalkan dia Jabatan dia akan mengekalkan dia Anak dan juga istrinya akan mengekalkan dia Semua kita akan kembali kepada kepada sesuatu yang sama yaitu kembali kepada ke kematian Dan akan masuk ke dalam alam kubur Dan yang akan bermanfaat adalah Iman dan juga amal seseorang Ataupun harta maka akan dibagikan Dan istri akan didikahi oleh orang lain Dan seterusnya jabatan akan digantikan oleh orang lain Yang bermanfaat bagi kita adalah Amal dan juga iman yang kita lakukan di dunia Zulul kubur Fa'inna tuzakirukumul akhirah Jadi dalam sebuah hadis yang lain Beliau iaitu Aisyah r.a menceritakan Bahasanya Nabi s.a.w Apabila Sampai ke giliranku yaitu, Sampai pada giliran Aisyah Maka Rasulullah s.a.w Pergi ke kuburan baki' Di akhir malam Pergi ke kuburan baki' Di akhir malam Menunjukkan bahasanya beliau, Shallallahu Alaihi Wasallam, selain mendorong umatnya dengan ucapan beliau tadi, beliau sendiri juga mempraktekkan dengan amalan beliau sendiri. Selain berziarah kubur, untuk diantara yang mengingatkan diri dengan kematian, dan di dalam sebuah hadis, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada Aisyah Insyaallah anak, tentang doa yang disyariatkan ketika berziarah kubur. Doa yang disyariatkan ketika berziarah kubur. Iaitu mengucapkan Assalamualaikum ahlat jiyar Minal mu'minina wal muslimin Wa inna insya'Allah La lahikun as'alubbah lana Wa lakumul afian Assalamualaikum ahlat jiyar Semoga keselamatan atas kalian wahai penduduk negeri Yaitu orang-orang yang dikuburkan di kuburan tersebut Assalamualaikum Ini adalah doa Doa meminta kepada Allah, semoga Allah memberikan keselamatan kepada Orang yang diguburkan di situ Meminta kepada Allah Supaya Allah memberikan keselamatan kepada mereka Karena mungkin ada di antara mereka yang sedang diadab Karena sebab dosa yang dilakukan Ketika seorang muslim mengatakan Assalamualaikum Ahlatiyah Kemudian Allah mengabulkan doanya Mungkin ada di antara mereka yang diringankan azabnya Atau bahkan dihapus dosanya Dan dihentikan sama sekali azabnya Dan tentunya ini adalah perbuatan baik yang luar biasa yang diberikan oleh orang yang masih hidup kepada saudaranya yang sudah meninggal dunia Karena orang yang sudah meninggal dunia sudah tidak mampu untuk mengatakan Astagfirullah tidak mampu untuk mengajarkan atuhu illallah Tidak mampu untuk beristighfar dan memohon ampun kepada Allah Waktu untuk beristighfar dan bertobat adalah di dunia Kalau sudah meninggal dunia maka isinya adalah balasan Dunia adalah negeri untuk beramal dan bukan negeri untuk balasan Hadapun akhirat, maka itu adalah negeri balasan Dan bukan negeri untuk beramal Apabila seseorang mengatakan Assalamualaikum Ahlat Diyar Memohon keselamatan untuk orang yang Meninggal dunia dan orang yang dikuburkan di situ Maka diharapkan Doa tersebut bermanfaat Allah mengampuni dosa mereka Atau meringankan azab yang Allah berikan kepada mereka Minal mu'minina wal muslimin wa inna insha'allahulah lalikun as'alullaha lana walakum ul'afiyah. Kembali di akhir doa, dia mengatakan, aku memohon kepada Allah untuk kami dan juga untuk kalian al-afiyah. Al-afiyah maknanya bersama dengan assalama, salamah iaitu keselamatan di masa yang akan datang. Dan ini menunjukkan, Bahasanya doa orang yang masih hidup bermanfaat. Bukti nya Nabi saw mengajarkan tentang doa yang dibaca ketika berjamar tumbur. Beliau mengatakan wafidu'ail ahya wasadqati manfaatulil amwas dan doa yang dipajarkan oleh orang yang masih hidup dan juga sodapan yang dia lakukan bermanfaat bagi orang yang meninggal dunia. Lihatlah itu bapak bapak sekalian. Jangan kita malas untuk mendoakan bagi orang yang sudah meninggal dunia, khususnya orang yang dekat dengan kita dan orang yang paling dekat dengan seseorang adalah kedua orang tuanya, kemudian kerabatnya dan orang yang paling dekat dengan dia. Sebagaimana sabda Nabi saw, ibda bimantau. Benda langkah memulai dengan orang yang engkau tanggung dan orang yang paling berhak untuk kita berbuat baik kepadanya adalah kedua orang tua kita. Baik mereka dalam keadaan masih hidup maupun sudah meninggal dunia. Dan Allah mengatakan, "Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana." Dan kami telah wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Dan Allah mengatakan, "Wa qadara rubbuka alla ta'budu illa iyyah." Dan Allah telah mewajibkan Supaya kalian tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah Dan mewajibkan supaya kalian berbuat baik kepada kedua orang tua Setelah menyuruh kita untuk beribadah kepada Allah Kemudian Allah menyuruh kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua Disebutkan hak orang tua setelah hak Allah Dan ini menunjukkan bahasanya Hak orang tua adalah hak yang besar Di antara hak-hak manusia yang lain Baik mereka dalam keadaan Masih hidup maupun ketika mereka sudah meninggal dunia Di dalam sebuah hadis, Telah akan didadangkan orang tua Dan dia akan memiliki derajat yang tinggi di dalam surga Sementara dia dahulu di dunia merasa dirinya tidak dan bukan termasuk orang yang soleh Atau orang yang banyak ibadahnya Seperti seorang ahli ibadah Tapi ternyata Dia mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Azza wa Jal Maka dia bertanya Dari mana datangnya derajat yang tinggi ini Kemudian dikatakan Kepadanya Istighfari awladika lak Bistighfari awladika lak Ini semua adalah karena istighfar yang dipanjatkan oleh anak-anakmu untukmu Ini adalah istighfar yang dipanjatkan oleh anak-anakmu untukmu Dan ini menunjukkan bagaimana pengaruh istighfar yang kita ucapkan Untuk orang tua kita Allahumma iqfirli waliwalidayah warhamkumakamad Rabbaya misaghira Ini bukan hanya dibaca oleh anak-anak kecil tapi dibaca oleh kita semua Baik orang tua kita masih hidup Maupun sudah meninggal dunia Dan kita baca dengan sungguh-sungguh Dengan menghadirkan hati kita Dengan krusuk Dan meminta kepada Allah Semoga Allah mengampuni dosa kita Dan juga dosa kedua orang tua kita Yang mereka dahulu mungkin di zamannya tidak seperti di zaman sekarang Sulit seseorang di zaman dahulu untuk Mencari ilmu sehingga mungkin ada di antara mereka yang terjerumus di dalam kemaksiatan pulat dan dosa pulat Berbeda dengan zaman sekarang di mana teknologi terbuka dan dengan mudah sekali kita mencari kebenaran, mencari kebenaran, mengerti makna Islam yang benar, bagaimana pemahaman Islam yang benar yang tentunya lebih mudah bagi kita untuk mencari Al-Haq mencari kebenaran dan Mengikuti kebenaran tersebut Berbeda dengan keadaan orang tua kita dahulu Demikian pula hal ini menjadi pelajaran bagi kita Supaya kita sungguh-sungguh di dalam mendidik Anak dan juga keturunan kita Kenapa demikian? Karena seorang anak mendoakan kebaikan untuk orang tua Tentunya apabila dia adalah anak yang saleh. Anak yang soleh Yang mengingat Allah Tabut kepada Allah Dan mengingat jasa kedua orang tuanya Dan tahu bahasanya Allah Menyuruh dia untuk berbuat baik kepada orang tuanya Dan dia beriman dengan hari akhir Dan seterusnya Yang mendoakan dengan doa seperti ini adalah orang yang soleh Anak yang soleh Adapun seorang anak yang lalai Sibuk dengan kemaksiatannya Dengan kemungkarannya dan tidak peduli dengan kedua orang tuanya. Yang di antara sebab kenapa dia demikian karena kelalaian kedua orang tua di dalam mendidik anaknya. Maka orang yang demikian atau anak seperti itu jarang di antara mereka yang mendoakan kebaikan untuk kedua orang tuanya. Mendoakan diri sendiri saja jarang, apalagi mendoakan orang lain. Berarti di sini perlu pendidikan, perlu kerja. Bagaimana kita mengenalkan anak-anak kita dari dini Mengenalkan mereka kepada Allah Mengenalkan mereka kepada agama Islam Mengenalkan mereka kepada Rasulullah SAW Dan jangan sampai kesibukan dunia kita Apalagi di zaman sekarang dengan adanya Berbagai macam fasilitas Mulai dari HP, internet, internet komputer dan seterusnya terkadang menjadikan kita lalai untuk mendidik dan juga memberikan terbihan yang baik kepada ke, kepada anak-anak kita kemudian itu jangan salahkan apabila mereka telah ketika mereka sudah besar mereka tidak mengenal orang tuanya dan juga tidak mengenal hak-haknya kalau kita punya keinginan mereka telah akan mendoakan kita maka kita harus berusaha semaksimal mungkin Bagaimana supaya mendidik mereka dan mentarbih mereka dengan sebaik-baiknya dan akhir dan juga hidayah kita serahkan kepada Allah Azza Wajalla. Hidayah dan juga petunjuk kita serahkan kepada Allah. Yang penting kita sudah berusaha dengan berbagai cara dengan keikhlasan dan kita sudah meluangkan waktu yang kita miliki untuk anak-anak kita. Adapun natiyah, adapun hasil dan juga hidayah maka itu adalah hak dari Allah Azza wa Jalla. Orang tua tidak bisa memberikan hidayah kepada anaknya. Seorang suami tidak bisa memberikan hidayah kepada istrinya. Yang bisa dia lakukan adalah menyampaikan dan mengambil berbagai sebab yang bisa dia lakukan ya untuk kebaikan istrinya, untuk kebaikan anak-anaknya. Baik. Kemudian berwasiat dan juga sedekah Sodaqah mereka juga bermanfaat. Disebutkan di dalam hadis bahasanya seorang sahabat berkata kepada Nabi SAW, Inna ummi kuftutilat nafsuha Wa inni la'alamu anna halau takallamas latasadakats Beliau mengatakan, Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku meninggal dunia dengan mendadak. Meninggal dunia dengan mendadak Itu tiba-tiba meninggal dunia Dan saya tahu bahwasanya dia seandainya bisa berbicara ini di saya dia akan bersadakah Dan saya tahu bahwasanya ibu saya seandainya dia bisa berbicara ini di saya dia akan bersadakah Kemudian dia mengatakan Apa, apa atau sadaku anha Bolehkah aku me, Atau melakukan sadakah untuk beliau Bolehkah aku melakukan sadaqah untuk beliau, yaitu untuk ibunya? Maka beliau SAW mengatakan, na'am, beliau mengatakan iya. Menunjukkan bahasanya, boleh seseorang bersadaqah untuk orang yang meninggal dunia. Maksudnya apa? Maksudnya dia bersadaqah, yaitu dengan hartanya. Kemudian dia niatkan pahala dari sadaqah tersebut untuk orang yang sudah meninggal dunia. Ini jelas datang dalilnya dari Rasulullah SAW Boleh seseorang untuk bersadafah Bagi orang yang meninggal dunia Baik itu adalah keluarganya sendiri maupun orang lain Baik itu keluarganya sendiri maupun orang lain Maka ini diantara amalan yang bisa Memberikan manfaat kepada orang yang Yang meninggal dunia Dan bapak-bapak sekalian sekarang di kota suci Dan Mungkin ya yes, kemarin sudah ada yang di tanah haram kota Mekah Atau ada sebagian kita yang besok atau besok lusa, lusa akan ke kota Mekah Kita berada di tanah suci Dan beribadah di tanah suci lebih besar pahalanya Dan nilainya di sisi Allah daripada di luar tanah suci Beribadah di dalam tanah haram lebih besar nilainya daripada Beribadah yang dilakukan di luar tanah haram Dan itu kesempatan bagi kita Apabila kita ingin Memberikan manfaat untuk Kedua orang tua kita Bersodafah baik di Kota Medina maupun di kota Mekah Dan tentunya kita Mencari orang-orang Yang memang berhak untuk diberikan Sodafah tersebut Itu orang-orang yang fakir Dan juga orang-orang yang miskin atau para musafir yang mereka kehilangan bekal memberikan sodokah kepada mereka memberikan sebagian dari harta kita bahkan sebagian ulama mengatakan bahasanya kelipatan seratus ribu kali lipat yang ada di kota Mekah ini bukan hanya mencakup sholat saja tetapi juga mencakup ibadah-ibadah yang lain termasuk diantaranya sodokah Apabila dilakukan di tanah haram kota Mekah Akan dilibatkan oleh Allah Azza wa Jal menjadi 100 ribu kali lipat Jadi dalam surat Al-Munafikun Angan-angan orang yang meninggal dunia adalah Bersadakan seandainya dia bisa kembali ke dunia Angan-angan orang yang sedang meninggal dunia Itu dalam keadaan Sakaratul Maut Seandainya dia bisa kembali ke dunia Dan dipanjangkan umurnya dia akan bersaudara. Dan ini menunjukkan bagaimana pengaruh saudara bagi orang yang Sakaratul maut maupun dalam keadaan dia sudah meninggal, dalam keadaan dia sudah meninggal dunia. Nah, kemudian setelah itu beliau mengatakan, Wongohu Taala yastajibu da'wats, da wiyadhi al-hajats, wiyaliku kull shayin, wala yamlikuhu shayun. Dan Allah Taala mengabulkan doa-doa dan memenuhi hajat-hajat dan Allah memiliki segala sesuatu dan tidak ada sesuatu yang memiliki Allah dan Allah memiliki dialah yang memiliki segala sesuatu dan tidak ada sesuatu yang memiliki Allah azza wajalla. Beliau mengatakan dan Allah mengabulkan doa-doa dan Allah mengabulkan Doa-doa Allah SWT Adalah zat yang Al-Mujib Iaitu yang mengabulkan doa Apabila Hamba-hambanya Meminta kepadanya dan berdoa Kepadanya maka Allah akan mengabulkan Doanya Allah SWT wa mengatakan Waqala Rabbukum muda'uni Astajibalakum Dan Rabb kalian berkata Tidak Rabb kalian Berdoa kepada Aku niscaya Aku akan mengabulkan doa kalian. Bolehlah Robbukum dan Rabb kalian berkata, hendaklah kalian berdoa kepada Aku niscaya Aku akan mengabulkan doa kalian. Menunjukkan bahasannya Allah yuzi buda'wat bahasannya Allah mengabulkan doa doa. Allah mengatakan berdoalah kepada Aku dan tidak mengatakan berdoalah kepada Nabi. Atau berdoalah kepada Wali, berdoalah kepada bintang dan seterusnya tidak. Tetapi Allah mengatakan, Udu'uni ini, kalian berdoa kepadaku. Aku. as ini saya, Aku akan mengabulkan doa kalian. Dan Allah mengatakan, Wa idha saalaq ibadi anni, fa inni qaribun ujibu da'wat al-daa'i idha da'an. Wal yas wal yu'minu bi la'allahum yashudul. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang diriku, fa inni qarib sesungguhnya aku dekat. Uji buda'wata da'i idza da ah. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa apabila dia berdoa kepada Allah dekat dan Allah mengabulkan doa orang yang berdoa apabila dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Menunjukkan bahasanya Allah Subhanahu wa mengabulkan doa dan Allah Maha Mendengar dimanapun seseorang berdoa dan selir apapun doa yang dia perjanjikan kepada Allah Azza wa Wajalla maka Allah Swt mengabulkan doanya dan di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan Inna hayyun sibtirun yastahi jika rafa'a 'abdu ilayhi yadaihi ay yarduhuma sifran. Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya Allah adalah zat yang Maha Malum. Sesungguhnya Allah adalah zat yang Maha Malum. Apabila Allah Subhanahu wa malu apabila hambanya mengangkat kedua tangannya kepadanya itu berdoa kepada Allah dan mengangkat kedua tangan kepadanya hanya Rudha memasifron, kemudian Allah mengembalikan kedua tangan tersebut dalam keadaan Sifar dalam keadaan kosong. Allah malu apabila ada seorang hamba yang mengangkat kedua tangannya kepada Allah itu berdoa kepada Allah, kemudian dikembalikan tangan tersebut dalam keadaan kosong. Ini menunjukkan bahasanya Allah Swt mengabulkan doa, mengabulkan doa dan doa seorang hamba kepada Allah Azza Wajalla. Ini menunjukkan tentang kekurangan dia dan kefakiran dia kepada Allah Azza Wajalla. Doa yang kita majahkan kepada Allah menunjukkan tentang fakirnya kita, menunjukkan tentang butuhnya kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semakin seseorang merasa fakir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan semakin dia banyak berdoa kepada Allah. Dan inilah yang Allah senangi dan Allah cintai Apabila seseorang Semakin dia merasa butuh dan fakir kepada Allah dalam seluruh perkara Dan merasa dirinya tidak bisa lepas dari Allah dalam Berbagai kesempatan dalam semua waktunya Maka inilah yang dicintai oleh Allah Azza wa Azza Dan sebaliknya apabila seseorang Merasa dirinya Tidak butuh dengan Allah Merasa dirinya bisa melakukan apa yang dia inginkan Merasa dirinya berkecukupan bercukup, Sehingga menjadikan dirinya lalai kepada Allah Dan tidak berdoa kepada Allah Atau kurang berdoa kepada Allah Azza wa Jal, Maka Allah SWT akan murka dan marah kepada orang tersebut Maka Allah akan murka dan marah kepada orang tersebut Sebagaimana di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan Man lam yas'alillah yadhob 'alaihi Barang siapa yang tidak berdoa kepada Allah maka Allah akan murka kepada orang tersebut Barang siapa yang tidak berdoa kepada Allah maka Allah akan murka kepada orang tersebut Jangankan orang yang muslim Bahkan orang yang kafir apabila dia berdoa kepada Allah dan dia ikhlas dalam berdoa kepada Allah terkadang doanya dikabulkan oleh Allah azza wajalla Sebagaimana Allah ceritakan Dahulu orang-orang musliqin Apabila mereka berlayar Di tengah laut Kemudian datang angin yang keras Ombak yang besar Yang hampir membinasakan mereka Mereka berdoa kepada Allah dan mengikhlaskan Doanya hanya kepada Allah Meminta kepada Allah Supaya diselamatkan Sampai ke daratan Maka Allah mengabulkan doanya Allah mengatakan Fa'idah rohibu fil pulki داعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون mereka apabila menaiki kapal menaiki kapal itu di tengah laut dan datang musibah da'u Allah mukhlishin lahu ddin mereka meminta kepada Allah memohon kepada Allah dalam keadaan mengikhlaskan agama hanya kepada Allah azza wajalla. Kemudian ketika Allah menyelamatkan mereka ke daratan, tiba-tiba mereka kembali menyekutukan Allah dengan yang lain. Kembali menyekutukan Allah dengan yang lain menunjukkan bahasanya terkadang orang yang kafir apabila dia meminta kepada Allah digabulkan doanya, Itu dalam keadaan dia ikhlas mengikhlaskan ibadahnya saat itu hanya kepada Allah azza wajalla. Lalu bagaimana dengan seorang muslim? Lalu bagaimana dengan seorang muslim? Oleh karena itu seorang muslim Memperbanyak doa kepada Allah Azza wa Jal Dan semakin banyak dia berdoa kepada Allah Maka Allah semakin mencintai dirinya Wa yakudil hajat Dan Allah Menunaikan hajat-hajat manusia Menunaikan hajat-hajat manusia Dalam keadaan fakir meminta kepada Allah Dalam keadaan dia memiliki problem dan juga masalah meminta kepada Allah jalan keluar Dalam keadaan dia Sempit rezekinya Meminta kepada Allah tidak memiliki anak Meminta kepada Allah Kesulitan di dalam memahami ilmu Meminta kepada Allah kemudahan Kesulitan di dalam menghafal Al-Quran Meminta kepada Allah kemudahan Bahkan dahulu para salaf Para pendahulu kita Saking mereka merasa butuh dengan Allah Azza Wajalla. Di dalam perkara yang menurut kita adalah perkara yang remeh, mereka meminta kepada Allah yang disebutkan di dalam asar bahasanya sebagian mereka apabila terpuluk, terputus tali sendalnya meminta kepada Allah azza wajalla apabila terputus tali sendalnya dia meminta kepada Allah azza wajalla. ini menunjukkan bagaimana tingginya keimanan dan merasa fakirnya mereka kepada Allah azza wajalla. Demikian pula kita dan dalam kita meniru para salaf, para pendahulu kita berusaha untuk merasa butuh kepada Allah Azza Wajalla dan memang itu yang harus kita lakukan di dalam segala hal dan tidak bergantung kepada manusia. Dalam keadaan kita lapar ingat kepada Allah dan meminta kepada Allah supaya diberikan rasa kenyang dan diberikan rezeki oleh Allah Azza Wajalla. Meminta kepada Allah kafir. Meminta kepada Allah hidayah Dan di dalam sebuah hadith Kudsi Allah SWT mengatakan, Ya ibadih Kullukum ja'i'un Illa man tak'amtuhu fastad'imuni ut'impum Wa ya ma'abaku Kalian semua adalah lapar Maka adalah kalian Meminta kepada aku, kepada aku makanan Niscaya aku akan memberikan Makanan kepada kalian Kalian semua adalah lapar Makanlah kalian meminta makanan kepada aku, di aku akan memberikan makanan kepada kalian. Allah swt. Ia tuh jenhadat Allah menunekan hajat-hajat manusia dan tidak ada yang melakukannya kecuali Allah swt. Allah mengatakan: Ammi jibul mukarrab ida'laah, wajib shifshu, wajdalu bkhulba al ar. Siapakah yang mengabulkan doa orang yang dalam keadaan susah? apabila dia berdoa kepadanya dan siapakah yang akan menyingkap sebuah musibah dari seseorang dan Allah SWT mengatakan wa ay yamassallahu bidzurrin fala kashifa lahu illa hu wa fala radda li fadli usibu bihi min ibadihi Allah mengatakan dan apabila Allah menghendaki untuk menimpakan musibah kepada kalian, misalnya tidak ada yang bisa menolaknya. Dan apabila Allah SWT menghendaki kebaikan kepada kalian, misalnya tidak akan ada yang bisa menolak kebaikan tersebut. Dan Allah SWT yang memiliki kumlah syait, Allah memiliki segala sesuatu, menguasai segala sesuatu, baik yang ada di langit, maupun yang ada di bumi. Lahu munkus sama wati wal ardu. Allah SWT memiliki kerajaan yang ada di langit maupun yang ada di bumi Kemudian Dan tidak ada yang memiliki Allah Jadi Allah yang memiliki segala sesuatu Dan segala sesuatu adalah makhluk Allah Dan di bawah kekuasaan Allah SWT Dialah Allah SWT Yang menguasai kerajaan Memberikan kerajaan kepada siapa yang dikehendaki dan mengambil kekuasaan dari siapa yang dikehendaki. Kemudian dia mengatakan wala ghina 'anil lahi ta'rafa Dan tidak mungkin seseorang tidak butuh dengan Allah meskipun hanya sekejap mata. Tidak mungkin seseorang tidak butuh dengan Allah meskipun hanya sekejap mata. Semua kita adalah fuqara'u ilallah. Ya ayuhan nas antumul fuqara'u Ila Allah wallahu al-ghaniyyul al Hamid. Wa hum kalian semua adalah fakir butuh kepada Allah dan Allah dialah al-ghani, dialah yang Maha kaya dan dialah yang Maha terpuji. Antumul fuqara, kalian semua adalah fakir kepada Allah Subhanahu itu butuh kepada Allah Subhanahu Bahkan orang yang paling kaya sekalipun di dunia, orang yang paling tinggi jabatannya dan dia memiliki tentara, memiliki bawahan dan seterusnya, Maka dia adalah orang yang fakir kepada Allah Tidak di antara kita yang Tidak butuh dengan Allah meskipun hanya sekejap mata Kita butuh dengan Allah Azza wa Jal Siapakah yang menggerakkan darah kita Dan menggerakkan jantung kita selain Allah Azza wa Jal Dalam setiap waktu dan kita tidak merasa bahasanya darah tersebut bergerak dan tidak merasa bahasanya jantung kita berdebar dan terus berpacu Dan yang menggerakkan itu semua adalah Allah Azza Azzawajar Seandainya Allah menghendaki Dihentikan darah, dihentikan jantung Maka seseorang dalam keadaan meninggal dunia Harufa ta'in, dalam seluruh waktu kita dan dalam Kedipan mata kita, kita butuh dengan Allah Azza Azzawajar Lagut lalu bagaimana seseorang Merasa dirinya tidak butuh dengan Allah SWT Sampai dia adalah seorang yang Kaya sekalipun Dan orang yang memiliki jabatan tinggi sekalipun Maka dia butuh dengan Allah SWT Dan barang siapa yang merasa Tidak butuh dengan Allah Yang merasa saya tidak butuh dengan Allah Meskipun hanya sekejar mata Maka sungguh dia telah keluar dari agama Isa Barang siapa yang merasa tidak butuh dengan Allah atau merasa dirinya tidak butuh dengan Allah sekejam matapun maka dia telah keluar dari agama Islam wa sarah min ahli al-haid dan masuk di dalam orang-orang uh, uh, yang kufur kepada Allah wallahu yadhabu wa yarna laka ahadin min al-wara Kemudian setelah beliau menyebutkan tentang bagaimana hajat dan kebutuhan manusia kepada Allah azza wajalla Beliau mengatakan wallahu ridha wa yirha. Dan Allah marah dan juga Allah ridha. La ka ahadin min alwara tetapi tidak seperti marah-marahnya manusia dan tidak seperti ridhanya manusia. Beliau ingin berpindah kepada permasalahan yang lain yaitu tentang penetapan sifat ridha dan sifat marah bagi Allah Azza wa Jalla. Di antara sifat Allah adalah ridha. Allah ridha Allah mengatakan di dalam Al-Quran رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَرَضُعَنْهُ Allah riz'a kepada mereka dan mereka pun riz'a kepada Allah Dan Allah mengatakan لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيهِ إِذْ يُبَيْعُونَكَ تَحْكَ الشَّجَرَةِ Sungguh Allah telah riz'a kepada orang-orang beriman yang yang mereka membayatmu di bawah pohon yaitu bai'atu riz'waan Dan Allah mengatakan وَرِضُعَنُ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرَ dan keridhaan dari Allah adalah lebih besar. Ini menunjukkan bahasanya Allah memiliki sifat ridha. Demikian pula Allah memiliki sifat marah. Sebagaimana firman Allah Azza Wajalla: "Wahai yang bertakwa! Janganlah kamu berbuat salah. Kalau kamu berbuat salah, maka Allah akan menghukum Di antara balasan orang yang membunuh saudaranya tanpa hak adalah Allah akan marah kepadanya. Dan tadi dalam hadis. Man lam yas'alillah, ya'dhab 'alaihi. Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, maka Allah akan marah kepadanya. Menunjukkan bahasanya Allah memiliki sifat marah. Oleh Ketika disebutkan wallahu yadhabu wa yardha, dan Allah marah, itu marah kepada orang yang memang berhak untuk mendapatkannya. Dan Allah ridha kepada orang yang memang berhak untuk mendapatkan ridha Allah azza wajalla. Tetapi la ka ahadin minal warah Ridhonya Allah tidak sama dengan ridhonya manusia. Dan marahnya Allah tidak sama dengan marahnya manusia. Tidak boleh kita menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Namanya sama yaitu ridho. Namanya sama yaitu marah. Tetapi tidak sama antara marahnya Allah dengan marahnya makhluk. Dan ridhonya Allah tidak sama dengan ridhonya makhluk. Allah mengatakan, Tidak ada yang serupa dengan Allah. Dan Allah katakan walam yakin lahu ahad tidak ada yang sebanding dengan Allah. Dan Allah katakan halta alamulahusamiyah. Apakah engkau mengetahui sesuatu yang serupa dengan Allah? Menunjukkan bahasanya Allah memiliki sifat-sifat tersebut, tetapi sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluk. Dan diharamkan seseorang menyerupakan Allah dengan makhluk, bahkan sampai derajat ukuran. Apabila seseorang menyerupakan Allah dengan makhluknya Disebutkan oleh Nu'aim bin Muhammad Dan dia adalah guru dari Imam Bukhari Allah Allah Allah Allah Boleh mengatakan la kaahadin min Tidak seperti manusia, maksudnya adalah menafikan samanya sifat Allah dengan sifat makhluk. Dan diharamkannya tasbih itu menyerupakan Allah dengan makhluknya nya bin nu Ahmad dan beliau adalah guru dari al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Boleh mengatakan man syabbaha Allah bi khalqihi faqad kafara man shabbahu Allah bi khalqihi faqad kafara barang siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya maka sungguh dia telah kafir itu keluar dari agama Islam Belasan itu boleh mengingatkan la ka ahadin min alwara Allah memiliki sifat yang demikian tetapi tidak sama dengan sifat makhluk Dan ini adalah bantahan bagi sebagian yang mereka mengimani sifat al ghadab itu sifat marah bagi Allah dan juga sifat ridha bagi Allah azza wajalla tetapi mereka mentakwil mereka mentakwil sifat-sifat tersebut dengan sifat yang lain mengatakan bahwa senyari la maksudnya adalah Allah memberikan kenikmatan dan mereka mengatakan bahwasanya Allah marah maksudnya Allah membalas atau menyiksa dan ini dinamakan dengan takwil ini dinamakan dengan Ta'wil yaitu menta'wil sebuah sifat dengan sifat yang lain tanpa dalil. Ini adalah takwil yang dilarang Dan ini adalah bentuk dari ta'fil yaitu bentuk penolakan terhadap sifat Karena orang yang mengatakan Yaitu mentakwil sifat tersebut dengan sifat yang lain Mengatakan bahasanya sifat ridho maksudnya adalah, maksudnya adalah memberikan nikmat Berarti dia telah mengingkari sifat ridho itu sendiri Mengingkari sifat Ridho itu sendiri dan diganti dengan Sifat yang lain Berarti dia telah menolak Sifat Allah Azza wajalla. Dan mereka mengatakan Kami mentakwil tujuannya adalah Untuk menghindari dari tashbih Menghindari dari Menyerupakan Allah dengan makhluk Mereka mengatakan Apabila kita menetapkan sifat Marah bagi Allah Berarti kita seakan-akan Menyerupakan Allah dengan makhluk Karena makhluk juga memiliki sifat marah dan kalau kita mengatakan Allah memiliki sifat ridha berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluk karena makhluk juga memiliki sifat ridha sehingga mereka mengatakan kalau kalau begitu harus ditakwil kita katakan bahwasanya ghadab marah maksudnya adalah intikam yaitu membalas dan yang dimaksud dengan ridha di sini adalah memberikan kenikmatan. Dan ini adalah takwil yang madzmum, takwil yang dilarang. Dalam agama Islam Dan jalan keluarnya adalah seperti yang dilakukan oleh para pendahulu kita Bukan dengan, dengan cara mentakwil Apa yang mereka lakukan Yang mereka lakukan adalah beriman Dengan sifat tersebut sebagaimana datangnya Di dalam Al-Quran maupun di dalam hadit Nabi SAW Tetapi tidak boleh kita menyerupakan Sifat tersebut dengan sifat makhluk Apa yang kita lakukan Kita yakini bahwasanya sifat tersebut Sesuai dengan keagungan Allah Azza Wajalla. Sifat tersebut Allah miliki sesuai dengan keagungan Allah dan tidak sama dengan sifat yang dimiliki oleh makhluk. Sebagaimana kita ketika me me me mengitbatkan dan juga menetapkan bahasanya Allah memiliki sifat al-hayah. Apa artinya al-hayah? Hidup. Di antara sifat Allah adalah al-hayah, iaitu Allah memiliki sifat hidup. Dan di antara nama Allah adalah Al Hayyu yang Maha Hidup. Dan kita semua insyaallah sama yaitu menetapkan bahasanya Allah Maha Hidup dan di antara sifat Allah adalah hidup. Kita sebagai manusia juga memiliki sifat apa? Hidup. Saya hidup dan juga Bapak-bapak sekalian memiliki sifat hidup. Apakah kita ketika mengatakan Allah Maha Hidup dan di antara sifat Allah adalah hidup, kemudian berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluk? Tentunya, tidak. karena masing-masing dari kita meyakini, Allah adalah maha ah hidup. Dan sifat hidup yang Allah miliki adalah sifat hidup yang sempurna. Adapun hidup yang saya miliki dan dimiliki oleh saudara-saudara saya, maka sifat hidup yang kita miliki adalah sifat hidup yang penuh dengan kekurangan. Didahului dengan tidak ada, karena semua kita dahulu tidak ada. Dan diakhiri dengan kebinasaan, diakhiri dengan kematian. Adapun Allah Azza wa Wajalla, maka kehidupan Allah adalah kehidupan yang sempurna, tidak diawali dengan ketidakadaan dan tidak diakhiri dengan ketidakadaan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala ada al-hayu al-qayyum yang mahidup, la taqduh sinatun walanahum yang tidak ditimpa rasa kantuk maupun rasa tidur. Kehidupan yang sempurna. Sifatnya adalah sifat hidup, tetapi sifat hidup yang dimiliki Allah sesuai dengan keagungan Allah Sifat hidup yang dimiliki oleh kita adalah sifat yang sesuai dengan kekurangan kekurangan kita sebagai manusia Jadi kita menetapkan sifat hidup bagi Allah, bukan berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluk Demikian pula ketika kita mengatakan Allah Ridho dan Allah Marah sesuai dengan datang, sesuai dengan dalilnya Bukan berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluk Allah Ta'ala Aklan, salam kita lanjutkan Besok di waktu yang sama Dan di tempat yang sama Wabillahi taufiq wa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh